Gjatë një hytë be, Muawja, radi Allahu në hu, ka të reguar se e ka të gjuar të dërguar në Allahut a.s. të këtë thënë. Në qovë se Allahut a ja do të mirë një njëriu, a i e bënë atë që të kuptojë të ngërthej fenë, kuranin dhe sënetin e pegamberit a.s. Unë janë vetëm përques, ndërsa Allahut dhurënë, dhe mbani mendë se kjo med do të vazhdoj të qëndroj vendosur në ordërimet e Allahut, duke zbatuar me përpikëmëri kuranin e sënetin dhe nuk do të dëmtohet as pak nga ata që do të dalin kundër duke ndryshuar rrugë derisa të përmbushet urdhri i Allahut dita e Kiametit transmeton Imam Buhariu këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com